Második. Odakint már teljes sötétség uralkodott. A refektórium távoli sarkai ugyancsak belevesztek a homályba, s egyedül a középütt hosszú asztal derengett sejtelmesen a rajta pislákoló több tucat gyertyalángjától. Lackfi István sejtette, hogy aznap este mind tisztességesen megtömhetik a hasukat, de akkora lakomára, amit Richardusz barát,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 Az asztal főn természetesen Lajos király ült, akit némileg átmelegítette a jóféle hegylebe. Étvágya azonban nem sok volt. Óvatosan csipegette a húst, elrákcsált egy tojást, a kásához nem is nyúlt. Az öccse aggodalmasan nézte, egyre csak azért fohászkodva, hogy bátja nyerje vissza a régi erejét, és bírja ki az előttük álló hosszú utat.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 Hórihorgas domunkos főméltóság foglalt helyet. Benediktus atya, az Avioni pápai kúria inkvizítora, aki szürke szemöldöke alól szigorúan páztázta az asztaltársaságot. Életkora meghatározhatatlan volt. Ugyanúgy járhatott a késői 40-es, mint a korai 60-as éveiben. Az arca ráncos és szőrtelen,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 Egykor Magyarországon láttam meg a napvilágot, folytatta Benediktus atya. Egy kis faluban pozsonyhoz közel. Megpróbáltatásaim során végighittem benne, hogy hajdani szülőföldemen menedékre lelhetek. Slám, igazam lett. Köszönöm, Derék Richardus, hogy befogadtad Isten hűséges katonáját. Szilárdnak feltűnt.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 Pedig azelőtt nyilván sokan élhettek itt. Rengetegen, sóhajtott fel a bencés. Külön fájdalmas számomra, hogy azok, akik túlélték az első időszakot, képtelenek voltak alkalmazkodni az új körülményekhez. Óvatlanok voltak, makacok önhittek. Ha nincsenek szent lázár lovak akik páratlan fegyelemmel végzik munkájukat, nem is tudom, mihez kezdtem volna. Holott bizonyára. Nem ártana az asszony kéz, böktek beszólnoki, Mindent, még az elhivatott lazaristák sem győzhetnek magukban. Ó, az asszonyok, emelte égre a tekintetét Áldott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 Élő halottak. Tudod-e, vajda, uram, kérdezte a is maga is szinte suttogva, egyházilag minek tekintendők a leproszóriumokban elkülönített bélpaklosok. Amikor senki nem válaszolt,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 Élő halottaknak, nevezik őket.